Kambo Uruñaen daia eta Euskal Didigunel kargoa horotara, bederatzi ordezkari lortu ditu lab sindikatuak funtio publikoaren hautezkundeen ondotik. Hospitalean, CGT da intzinean atera, bozen euneko horreitama zazpiarekin ondotik. UNSA, CFDT eta lab lehenaldiko orkestentzena delegatu bat hau tatua izan da bozen euneko zazpiarekin. Erikoetxeetan horrokorki, CGTak bost, tordezkari galdu ditu eta elkargoan iru haulkietatik bakar batera jautxida. ZFDTA lehen indarra bilakatzen da beraz irigunel kargoan lab bigarena. Gibelkada handia beraz ZJTA rentzatel kargoan maina ulergaria dena harmonizatze negoziaketen garaian ZJTA bakarra izan zen ez baida mainera urbildu ez zena. ZJTeko agente bat goxegreban chartu zen ere dirudienez sindikatu protestaria Eren egin moldeak ez dira denentzat konbentzigahiak.